що коні зі шляху збилися. Звернули на узбіччя і затисалися в якийсь ярок, що не відде перед ними і роззявив свою пащу. «Що? Га!» Гагакнула пані матка, стукнувшись головою. «Омелько, щоб ти здоровий був! Ми, кажись, кудись падаємо!» Омелько, за будь-якої халепи, залишається незворушливим. «Не падаємо, пані матко, а вже, кажись...» Беркицнули, слава Богу, благополучно в ярок затисалися. У яр попали і благополучно? Оце так ти фірманиш? Та воно, як то казав, і таточким, чухав спину. Але ж ніхто й не вбився. Цього ще нам не вистачало, не знаю хто як, а я вбиватися ще не збираюся. І коліс не поламали, і віс не тріснула, і коні ноги вберегли. От і кажу, що благополучно в Ярко опинилися, щоб трохи поминай, як звали, але, чухався, мабуть, не судилося. І невідомо було, радіє фірман, що не побувалися чи навпаки журиться, що так і не вдалося скочити у путню халепу. Мало тобі. Твоя фірманка, маючи на мислі килину Омелькову половину, перед дорогою духопелків дає, зітхала пані матка, Що ти ще й тут вибриків нам даєш? Вам усе мало, а в мене і досі ребра болять. Вже за Бориспалем на одному із взірків вигляділи бані лаври. Паніматка з дочкою вийшла з берлина і приєдналися до Пішениці богомольців. Омелько тихенько їхав за ними. Такий був звичай: Хоть ти їдь до Києва, хоч на крилах лети, а з того місця всі далі мали йти на власних ногах і в Київ, якщо ти богомолець справжній, увійти піхтурою. На тім згіркою і залишали карети, берлини, тарантаси та візки, які далі котилися порожняком, а починали, як належить, входити у Київ на своїх двох. І пішла серед того різношерстного люду, можного і простого, і міщанка з Полтави в лапках зі своєю дочкою. Так почалася їхня проща до відьом. Але в ларі вони побували, помолилися там, поприкладалися до мощей та ікон і вийшли звідти обидві просвітлені і якісь аж святі. А тепер, витираючи сльози розлучення і набожності, мовила пані матка, і до відьом пора. «Я боюся матусю», – кресилася Єлизавета. «Що ви таке говорите? Нащо таке кажете? А чого це ми приперлися до цього києва, га? І віддамо пошанівок відьмам, де висі допоможуть нам лихій чарівниці? Та чого нам їх боятися, ліско?» Вони такі ж люди, як і ми з тобою, тільки того, що з хвостами. Та й треба ж комусь і відьмами бути. Бо як же без них, без відьом? Якщо не вони, то хто? Ще нам тоді доведеться відьмами ставати?» І Єлизавета вкотре подивувалася мудрості та практичності пані матки, говорить, як по писаному читає. «Не дарма, вона микольця такі листи, Посилала, що він з цих листів багато чого вибрав та й вписання свої вставляв. Шукати в Києві відьом – все одно, що пертися у відчиненій двері. Всяку Києві знає і скаже вам, що відьом у них і шукати не треба. Не дарма ж Павло Загребельний, але його паніматка, звісно, не читала з відомої причини. Писав, застерігав, що Київ – батьківщина відьом – це всі знають. Отож, прибувши до Києва, треба піти на перший ліпший торжочок чи базар, а там, що не торговка, то й відьма. А серед бублейниць так відьма на відьмі сидить і відьмою поганяє. Придибенція десята. На подолі на торжищі або, як паніматка зустріла двох відьом і що вони їй нарадили про те, що київські відьми, як ніхто в світі вміє штукарити,